Mm, ja, Jag är, är grovhuggen och lite barsk ibland och en allmän bäst må hända, men filmintresset lyser igenom i alla fall. Så det Danny, Hur har du det då? Jag har det ganska bra måste jag säga. Jag vet inte riktigt om jag känner mig fullt lika grovhuggen som du gör, men å andra sidan så känner jag mig inte lika elegant och vältalig som vissa andra arter kan vara. Jag är förmodligen en sån där mittemellanvarelse, en, en, en vanlig människa helt enkelt. Ja men de har ju sin plats i, i fantasyvärlden även de ju. Det, det verkar ju vara huvudgestalten för alla sagor i, i sådana miljöer så du får vara vår, vår hjälte, vår protagonist i, i det, det här avsnittet tror jag. Jo men vad är en protagonist utan en riktigt bra hjälpreda så jag är tacksam att jag har dig med mig för det här känns som att det kan bli ett, ett tufft avsnitt att ta sig igenom. Det är ju väldigt mycket som vi ska bena upp här även om filmen i sig är är förhållandevis enkel måste jag säga. Historien vi har sett till idag är Ja, inget revolutionerande, absolut inte. Men i ett sådant dramverk kan man ju stoppa in väldigt, väldigt mycket spännande. Och den stora frågan för dagen är, har man stoppat in väldigt mycket spännande här? ja det, det är, är frågan man har stoppat in massor här i alla fall men frågan är om det, det är spännande eller om, om det bara har kastats in på måfå här, om det, det är väl konstruerat eller om det bara är fullständigt kaos det, det finns ju en, en fusion här som jag ändå tycker är, är intressant att och, och blanda vår egen verklighet med en, en en fiktionell värld full med, med andra varelser och ja, föra de här världarna samman och se vad som händer liksom. hur de förenas med varandra och interagerar med varandra. Det är, det är ändå ett spännande koncept tycker jag. Så man fick ju upp ögonen lite för den här filmen när man fick höra vad det handlar om. Men ja, det, det är inte ut utan att man också fick lite, ja, lite farhågor i, i hjärnan också om att det, det här kanske kunde bli en, en riktig käftsmäll till film också som <laughs> kanske inte riktigt visste vad den höll på med och ja, bara lekte med saker som man kanske inte visste vad man skulle göra med. Ja, det känns ju som att man har velat gå en väldigt politisk väg här och ta upp väldigt tunga ämnen men maskerade i, ja, i fantasy-ämnen. Och det är ett helt legitimt sätt att ta upp saker och ting. Det är ju därför som vi har fiktion, för att man ska kunna utforska koncept och tankar och idéer för att eh, göra det lite lättare för en publik att ta till sig mm. men det blir väldigt lätt övertydligt det blir väldigt lätt tungsint och jag kan väl tycka att om man ska försöka se den här filmen med de glasögonen så blir den väldigt tung rulla att titta på och kanske inte så intressant eller underhållande heller så jag har ju valt att titta på den som en, en actionrulle med fantasy element och det gjorde den nog en, en stor tjänst måste jag säga. Ja, det tror jag, jag kan förstå mycket väl för jag har nog eh, försökt se den här filmen från eh, ett annat perspektiv och ja, syna baktankarna, motivet, teman lite mer och se vad filmen egentligen vill säga och jag blev desto mer konfunderad tror jag. Jo, för man har rört in väldigt mycket här. Man vill behandla väldigt många ämnen i den här filmen samtidigt som man slarvar mycket med världsbyggande och att förklara hur saker och ting fungerar. En del känns det som att man, man överförklarar och andra delar känns det som att man inte förklarar överhuvudtaget. Och det gör mig extremt besviken för oavsett hur man väljer att titta på den här filmen så vill man ju ha en komplett historia med en komplett värld med kompletta rollfigurer och motivationer och allt möjligt annat och där kan vi väl vara ärliga att säga att den här filmen har sina brister Definitivt, ja. Det är som sagt intressanta element som man har valt att ta med i, i den här filmen. Men kanske inte alltid element som har utarbetats fullständigt eller har varit fullt genomtänkta. Eller syftar till relevanta aspekter i vår verkliga värld. Nej, det, det känns väldigt förvirrande emellanåt och speciellt eftersom eh, man kanske hela tiden försöker förklara eh, världen man eh, befinner sig i motivationen bakom de eh, olika eh, förgreningarna i samhället och ja, vad det är för för, för regler och stadgar som gäller i den här, mm. här funktionsgrytan av, av, av människor och andra raser. Så ja, det, är, det, det, det finns ju potential här och det finns intressanta element som jag tyckte var, var trevligt här. Men det fanns också väldigt mycket rörigt, ogenomtänkt, ibland... ...fullständigt idiotiskt eh, med, med saker som jag, jag fick uppleva här... ...som jag bara kunde eh, skaka på huvudet åt och tänkte... ...åh, nej, vad va, va hade ni i huvudet när ni, när ni skapade det här? Så att det, det, det är mycket blandade känslor för min del eh, i, i det här avsnittet, tror jag. Och det var vi väl inte helt oförberedda på, för... Den här filmen har ju redan lite av ett rykte ute på internet och efter att ha läst några recensioner av den och att ha sett några åsikter och tankar så visste jag ju att okej, okay, den här filmen har väldigt mycket som den försöker att göra. Nu är frågan, tycker vi att det fungerar? Och innan vi går in på det så är det väl en god idé att berätta, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Bright från 2017 i regi av David Ayer och med manus av, ja, Max Landis. Och den här filmen handlar kort och gott om en nutid, ja, för att vara mer exakt, Los Angeles i nutid. Där orkor och alvor existerar tillsammans med människor. Uppenbarligen har de alltid funnits där och det har funnits konflikter i de gamla tiderna. De pratar om händelser som skedde för 2000 år sedan. Men det berättas väldigt väldigt slavigt och inte särskilt intressant som att ja, rollfigurerna själva tar det inte riktigt på allvar och det gör det ju lite svårare för oss att ta det på allvar för de där händelserna för 2000 år sedan blir ju väldigt väldigt relevanta i den här mm. historien det formar ju händelserna men det är ju också övertydligt att man med den här filmen har velat ta upp rasfrågor särskilt i USA. Hur man behandlar vissa raser kontra hur man behandlar andra raser och istället för att ta upp befintliga hudfärger och liknande så har man valt att göra det med de här fantasyvarelserna och... Idén är god. Jag tycker att det är en bra idé att göra på det här sättet för det gör det lite lättare att ta till sig. Problemet är bara att världsbyggandet är väldigt tamt, är väldigt spartanskt om man utelämnar en hel del. Många utav referenserna som görs i den här filmen gjorde mig lite konfunderad därför jag undrade ärligt talat har det här verkligen existerat i en värld där de här varelserna också finns? Hade inte historien och utvecklingen gått åt ut ett annat håll? För att nämna en sak så görs det ju Shrek-referenser i den här filmen. Och det kändes lite udda. Hade man verkligen hittat på Shrek i en värld där ja, arter som påminner om troll existerar? Ja, det hade ju varit eh, mer av en dokumentär då kanske i, i den här världen när man tänker efter. Så ja, det är, det är en, en alternativ verklighet med, med vissa förbehåll. De har eh, tagit eh, kakan och ätit den och försökt ha den kvar också. Så att eh, det, det, det är rörigt, det håller jag med om. Det är illa förklarat, ja... Eh, men samtidigt är jag ganska glad över att man inte har försökt att etablera världen mer och förklara vad som har hänt och var allting kommer ifrån och vad det är för samhälle som existerar i den här filmen för det sättet som Bright hanterar Exposition på i den här filmen ger mig nästan mardrömmar för det är eh, så havsigt, klumpigt, påklistrat och illa genomfört eh, genom hela filmen. Man visar aldrig vad det är som gäller utan det är bara tafflig dialog som, mm -hmm. som, som bara går på utan någon som helst känsla här torr dialog mm. eh, utan några reaktioner som bara nämns lite i förbifarten för att ja, vi behöver nämna det här namnet, vi behöver nämna den här händelsen och ja, sen är det bra med det att gå vidare och och försöka etablera hela den här världen på det viset hade gjort den här filmen fullkomligt osedbar. Det, det hade inte gått att plåga sig igenom den hur mycket man än hade velat tror jag. Eh, så i idag avseendet är jag glad att man inte har gjort det. Men för Jössenam, eh, världsbyggande är ju en så central del av eh, en, en sån här fantasyhybrid. När man ska försöka etablera en, en ny värld som att hända ändå är lite Eftersom vi har delar av vår egen värld i den. Men vi måste ju visa var de andra delarna kommer ifrån. Va? Förklara individerna, raserna som är där i, deras förhållande med varandra, ja, religion, kultur, allt möjligt. Eh, och... Det gör man inte ens ett försök att, att åstadkomma i den här filmen utan det är, bara drycker man på axlarna åt och säger ja här är orker och alver i, i vår värld nu men det är precis som vanligt. Och jag är väldigt tveksam till att det hade varit som vanligt om vi hade haft två så väldigt speciella arter med oss i världen. Den hade nog varit ännu mer konfliktfylld än vad den redan är och där finns ju mycket spänning man kan, man kan använda i ett historieberättande men det känns inte riktigt som man utnyttjar det på bästa möjliga sätt och jag håller definitivt med dig, allting är väldigt hattigt man, man slänger in vissa små vaga referenser här och där och sedan halva filmen in så försöker man återknyta till den där referensen som jag är ganska säker på att många i publiken helt har glömt bort vid det laget. För det hoppar fram, det hoppar tillbaka, det går från högt till väldigt lågt och sen stannar det mitt emellan på vissa ställen och ja, det är väldigt, väldigt förvirrande. Mm -hmm. Bara en liten förklaring till varför det ser ut som det gör hade gjort mig mycket, mycket gladare. De gör ju referenserna till de här konflikterna som var för 2000 år sedan med det stora slaget där orkorna då drog det kortaste strået och har blivit den här mycket, mycket hatade arten i världen. Jag hade stått ut med ja nästan en liten, en liten tillbakablick eller någonting bara mm. för att etablera att det här är grunden vi bygger ifrån. Herregud, en av rollfigurerna har en liten dotter. Vi hade kunnat höra henne återberätta det för ett skolprojekt eller någonting. Jag håller med om att det hade varit taffligt men det hade åtminstone varit bättre än en rullande text i början. Och i ärlighetens namn, jag hade tagit en rullande text i början också som någonting mycket bättre. För det finns att kasta in någon i en helt okänd värld och låta dem lära känna den. Och det finns att kasta in dem i ett fullständigt kaos utan någon karta, utan någon kompass och säga... Men det här klarar du väl av att lista ut? Ja, eller hur? Ja, det, det är en sån sumpad chans här och... Det verkar som att Netflix har insett det här också, det, det missa de har gjort för de har i efterhand försökt göra extra material som ska liksom förklara den här filmen. Så Man har liksom ett kompendium till filmen som man måste titta på innan för att förstå själva huvudfilmen och då har man väl ändå misslyckats som filmskapare tycker jag. Ja det måste jag hålla med om och visst jag kan förstå att man vill utöka världen och man kanske vill göra tilläggsmaterial och liknande. Jag menar se på andra medier som Star Wars eller Sagan om ringen eller vad som helst där man gör sidohistorier eller påbyggnader och allt möjligt annat i form av serietidningar, böcker, tv-serier och allt möjligt. Det är helt okej, okay, särskilt om man har en intressant värld som man vill expandera, men om man gör det därför att man misslyckades med att faktiskt förklara vad tusan det är som händer i filmen som allting ska bygga på, då har man ju verkligen gjort bort sig. Ja det, det är lite skam på, på torra land för här är ju ändå en, en stor budgetproduktion från Netflix sida där, där de verkligen har kastat eh, pengar på det här projektet för att, att, att göra sin egen blockbuster så att säga men... Att, att då inte se över projektet ordentligt och se över manus och se hur det är konstruerat och inte inse det brister som eh, finns i den här storyn, då är det ingen som har någon sorts kvalitetskontroll på deras projekt tror jag eh, för här är det någon som har misslyckats brutalt och, och det är synd för som sagt det, det finns ju spännande grejer här och Ser man bara till, till det som verkligen presenteras- och om man bortser från, från världsbyggandet- och expositionsdumparna man har här- så finns det ändå någon sorts kompetens gömd långt där i- som följer en hyfsad kurva- och mm. där man ändå har intressant dynamik- bekanta element för man blandar ju den här cop filmen med fantasy man har action man har lite eftertanke och ja lite lite, lite sago element också så att det, det är mycket man blandar samman och det är en hel del av, av de elementen som verkligen klickar så att det känns ja det, det här var ett ett, ett lyckat drag och, och försöka ta ihop de här delarna och lägga Leka med det här ordentligt, men eh, ja, man har ju bara verkligen tagit ett, ett barns element och roffat åt sig eh, godsakerna från eh, alla eh, schangers och, och typ av. Eh, Berättande som man bara kan och jag kanske inte riktigt ägnat sig åt de, de centrala delarna, det, det viktiga här utan här vill man bara ha det, det häftiga och det, det fräsiga, det, det pråliga men kanske inte det som verkligen ger en berättelsetyngdvikt och som, som verkligen får oss tittare att bli, bli engagerade på allvar. Ja, för att det ska fungera så måste ju alla ingredienserna finnas på plats och det kan vi ju säga redan här och nu, alla ingredienserna finns inte i Bright, åtminstone inte i den mängd som borde finnas. Med det sagt, ser man förbi världsbyggandet och alla problemen så gillar jag verkligen Buddy filmsdraget som man har valt att göra här för det fungerar riktigt bra och jag måste säga att mycket av dialogen och mycket av händelseförloppet runt just den biten är alldeles utmärkt, jag följer med, jag är engagerad, jag är intresserad, jag vill, jag vill se vad som händer med de här båda rollfigurerna. Vi har en som är naiv, god och vill att saker och ting ska gå rätt till och vi har cynikern som ja, står och balanserar lite på gott och ont och vet inte riktigt vilken sida han ska gå på och jag gillar det. Det är någonting som jag verkligen uppskattar i den här filmen. Det är bara synd att det ena drar ner det andra för... Eh, hade man bara ägnat lite mer tid till kvaliteten vad gällande världsbyggandet. Alltså vilken film det hade kunnat vara. Ja det, det hade kunnat vara något, något spektakulärt och ja, jag tror egentligen att man, man borde ha börjat det här med att, att verkligen göra en, en etableringsfilm i det här fallet och göra bright den första filmen i en, en tänkt serie, för det känns som Netflix nosade lite grann på franchise-möjligheterna här, att mm. de nog gärna skulle vilja göra någonting mer av det här i framtiden, och att då göra första filmen så osammanhängande och alienerad tittarna genom att inte få dem att, att, att förstå eh, premissen ordentligt och, och var vi befinner oss och varför eh, då har man verkligen slaget sig själv på foten tycker jag mm. så här skulle man nog ta och, och ta kanske lite långsammare avstamp och verkligen presentera eh, fantasyelementen här det som är främmande för oss och hur det har eh, omformat vår, vår verklighet så att säga och presenterat våra karaktärer och gett dem en eh, en långsam eskalation till, till något som eh, ska komma och bli något riktigt stort kanske längre fram till nästa film mm. för här har man han pressat för mycket tillsammans på en och samma gång och, och filmen klarar helt enkelt inte av att leverera här. Tyvärr inte och jag håller med dig hade man valt att göra det här till en första film eller pilotavsnittet till en tv-serie som skulle bygga upp till en annan film som blev på sätt och vis klimaxet för historien man hade ju beroende på hur man väljer att lägga upp det kunnat fortsätta därefter också men att man hade haft ett specifikt mål man jobbade mot men nu känns det som att man har satsat allt på filmen och på att få göra någonting därefter och den satsningen var kanske lite felaktig måste vi väl säga. Det, det finns mycket bra här men det finns också mycket som inte fungerar och vi får väl säga att manuset har den största bristen här för eh, där är hål, där är illa genomtänkta situationer och dialoger och händelseförlopp. Men hade man bara fixat till det lite grann så hade det kunnat fungera ännu bättre. Nu vill jag inte på det säga att det är helt kört ännu men det är inte det bästa manuset jag har sett långt ifrån. Uh, nej men eh, å andra sidan vad fan hade man väntat sig när det är Max Landis som, som står för manuskrivandet här för... Den karn alltså, han har kanske på sin höjd lyckats åstadkomma ett hyfsat manus under sin karriär. Och, och resten har bara varit ja, skrivna på det här viset som är helt fullt med, med logiska luckor. Han tappar helt fokus på vad det är han, han sitter och berättar och ja, vill bara ha med... Eh, yta och häftiga scener och, och tänker inte på hur, hur det hela hänger samman och det blir bara en enda soppa till slut så det här är en, en, en typisk Max Landis film egentligen med alla dess eh... Alla dess brister alltså. Så i det avseendet var jag inte överraskad när jag satt mig ner för att se Bright. För det var ungefär precis det här jag förväntar mig när jag såg hans namn som manusförfattare här. Och han, han får bära den allra största skammen här. Men ja, sen har vi ju kanske ingen gud i registolen här heller för vi har ju Suicide Squad-regissören David Ayer här också och ja, vad ska man säga det, det finns väl vissa likheter med Suicide Squad och Bright när man tänker på eh, resultatet och, och eh, hur det hela hänger samman hur flytet är och hur bra sammansatt filmen är så ja, ja, jag tror det, det, det hela luktar lite David Ayer här också faktiskt du får det ju låta som att de är ett idealpar då. De gillar både det storslagna och det episka men utan att behöva syssla med det där tråkiga som substans och sådant. Och jag får lite det intrycket när jag ser den här filmen det är häftiga scener som har skrivits enskilt och sedan försöker de att binda ihop dem med någon form av handling men den är inte så där intressant så den har inte fått så mycket uppmärksamhet. Lite ungefär så som Suicide Squad faktiskt känns. Det är också ett, ett havsverk på många sätt och vis men ja, det... Det är en väldigt, väldigt skakig film. Det kan vi inte komma ifrån. Det betyder inte att det inte finns någon njutning att få från den. Jag, jag måste väl redan nu säga att jag fick mer njutning av den här än jag fick av Suicide Squad. Men det var nog eh, dåliga tolkningar och liknande i rollfigurer och annat. Här kör de ju åtminstone med rena rollfigurer som inte har någon för historia innan dess. Ja, bortsett från alla stereotyper vad gäller orkar och alvar förstås. Men, men det är en helt annan sak. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi tar en närmare titt på vad handlar egentligen Bright om? Jo, polisen Daryl Ward har blivit parad med Jacoby, poliskårens första orkpolis. Mycket till hans stora förtret. Orkarna har inte direkt den högsta platsen bland de olika raserna på jorden, och Jacobi ses mest som en tom, symbolisk handling för att ge en andra klassens invånare något av en maktposition. Jacoby är utstött och hånad av så väl människorna som orkerna. För människorna är han en vildsint dum bäst, och för orkarna är han en feg veckling. De båda poliserna stöter under ett rutinuppdrag på en av de kraftfulla trollstavarna som religiösa fanatiker tror kan återuppliva den mörke härskaren som de enade raserna besegrade för 2000 år sedan. Med trollstaven i deras ägo blir Ward och Jacoby måltavla för såväl fanatikerna som den federala polisen och för orkgängen. Den syniska Ward och den naive Jacoby behöver nu enas och lära sig att arbeta tillsammans för att besegra oddsen och undkomma förföljarna- för att kunna förstå vad artefakten betyder och vem man kan lita på när man bär på ett föremål med nästan oändlig makt. Och den här beskrivningen går jag igång på enormt mycket. Det här är något som en fantasyälskare som jag verkligen vill se- Problemet är bara att man inte riktigt lever upp till vad man lovar och det är riktigt, riktigt synd. Men det sagt vill jag understryka att jag gillar Ward som rollfigur och jag gillar Jacobi som rollfigur. De är inte fullt så utvecklade som de kunde ha varit tyvärr. Det finns mycket utrymme här och jag vet inte om det beror på manuset eller på David Ayer. Men jag är väldigt nöjd med rollprestationerna måste jag säga. För vi har ju Will Smith i rollen som Daryl Ward och Joel Edgerton i rollen som Nick Jacoby, vår orkpolis. Och jag gillar dynamiken mellan de här två. Den ena är extremt naiv och försöker vara positiv. Den andra är cynisk och jag hatar mer eller mindre allt och alla och vill bara... Ja, se efter sitt eget. Och att sätta de två i en situation där de är beroende av varandra och måste lära sig att tycka om varandra. Det är vad jag vill få ut av en buddy cop film Särskilt när man slänger in häftiga element som trolleri och trollstavar och allt möjligt annat fantasy -relaterat. Det här hade kunnat vara en sån succé för mig och så blev det lite utav ett meh. Ja, alltså det här med, med trolleri, det, det kändes lite som överkurs i den här filmen. Det var någonting man, man hade kunnat spara på det här med, med trollstavarna till, till nästa film och, och verkligen fokusera sig på det, det, det mer verkliga, relationen mellan de olika raserna och eh, att, att de måste lära sig att arbeta mer tillsammans och sedan kunde man spinna vidare och etablera nya saker i, i fantasyvärlden i, i, i framtida filmer kanske men men eh, det, det fungerar ändå hyfsat eh, med, med de här båda det är ju enkelspåriga individer vi har att göra med här eh, men de, de fyller ju ändå en, en funktion och, och ha de här polariserade elementen eh, i en och samma polisbil som eh, inte riktigt klickar med varandra om man säger så men som mer eller mindre tvingas att arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål av som ja, i stort sett innebär att, att de får överleva. Eh, det, det, ja, det, det är en viss skärm där och jag kan tycka att en viss del av dialogen och även kemin mellan Will Smith och, och Joel Edgerton fungerar här att det, det, det känns ändå okej okay, får jag väl säga även om eh... Will Smith till stor del har, har spelat ut mycket av sin roll som, som filmstjärna tycker jag och det känns som Will nästan är trött på att vara Will Smith också vid det här laget för han, han kämpar inte så mycket längre det är bara min uppfattning kanske men han verkar lite trött vid det här laget men han är, han är typisk Will Smith här i alla fall som nästan man är van att se honom i hans mer actionorienterade roller i alla fall det man vet vad man får där i alla fall. så kan man gilla det och inte gilla det. Och hur som smaken än är. Jag är kanske inte så urförtjust. I, i Will Smiths prestation här. Men ja, det är helt okej. Okay. Jag är, har väl mer att säga om Daryl Ward. Som jag tycker är så grovt utvecklad i den här filmen. Han har ju... Ingen som helst karaktärskurva och eh, gå igenom här. Han eh, slutar filmen på exakt samma plats som han börjar i stort sett mm. förutom att han då ja, må hända ha, ha knutit band lite grann till Nick Jacobi men han lär sig ingenting. Han utvecklas inte direkt som, som rollfigur. Så eh, där, där finns det mycket att och, och, och kräva extra här tycker jag och därför tycker jag att den mest intressanta karaktären i Bright är ju Nick Jacoby här vi har den, den, den osäkra utstötte orken som är lite små klumpig och inte så van vid att hantera situationen han befinner sig i och pressen som är på honom när han är den här första orkpolisen och hela världens ögon är på honom i stort sett och han är inte så kunnig längre heller i, i sin som polis och det har ju lett till en, en smärre situation där han fick sin, sin partner Ward skjuten och det, det spädde ju på ännu mer hatet mellan äh, människa och ork och så. Ja, spänningen mellan Warden Jacobi också naturligtvis så, ja, han blir ännu mer nedslagen i skorna och när sedan hans egen ras orkerna tycker han bara är löjlig och fånig en värdelös liten ork, han är inte ens blodad den som är, verkar vara en en stor sak i i Även om man aldrig får riktigt lära sig- Vad det är för någonting. Ja, det verkar ju vara en slags rit- Att bli erkänd som, som man, om man mm. säger så. Eller att åtminstone bli erkänd som någon- med, med mod i hjärtat och kraft i näven. Och Jacobi som rollfigur- Känns ju väldigt väldigt väck till en början. Åtminstone efter Ork-standard- nu förväntar man sig att man redan känner till orkor i den här filmen för de lägger ner väldigt lite tid på att etablera deras värde, deras kultur, deras tankesätt och liknande. Vi kastas bara rakt in i det och när vi frågande tittar på Manus författare så rycker han på axlarna och säger, ja men du vet väl hur orkor är? Och med den attityden så är det ju inte konstigt att det känns lite halvdant när det gäller väldigt mycket kring den här kulturen. Med det sagt så tycker jag ändå att Jacobi fungerar väldigt väl. Och han är ju den som har den största kovan här. För all del, Ward har inte någon direkt utveckling här. Han börjar, precis som du säger, där han slutar. Även om jag kan tycka att det finns... Finns en liten, liten förändring där och hade det här varit en pilotfilm eller ett pilotavsnitt till en tv-serie så hade jag accepterat att de inte hade utvecklats färdigt för då har vi ju fler grejer att titta på. Men så såvitt jag vet är det inte någon Bright-tv-serie på gång och där är inte någon uppföljare på gång heller så den här filmen står på egna ben och med det i åtanke så nej. Ward utvecklas alldeles för lite för den här historien, tyvärr. Och jag förstår vad du menar med att Will Smith är lite trött och cynisk även i sitt skådespeleri. Nu tyckte jag att det fungerade för rollen, men absolut. Han har ju sina bästa år bakom sig när det gäller skådespeleriet. Han hade nog velat göra någonting annat. Men det är väl svårt att tacka nej till de där stora filmrollerna. Host, host, harkel, harkel. Men med det cyniska världen så tycker jag ändå att det finns någonting här som fungerar. Men det beror nog på vad man har för inställning till Will Smith som skådespelare- Gillar man honom inte så är det nog inte en av de där rollerna som kommer att övertyga en. Och gillar man honom redan, ja då är det ju redan klart på den fronten. Han behöver inte anstränga sig tyvärr. Mer ansträngning hamnar ju på Joel Edgerton. Och jag tycker han förtjänar en eloge faktiskt. Jacobi som rollfigur är spännande. Och han bär den här duon till stor del. Kunde ha varit bättre kunde ha varit mycket sämre var de är och med tanke på hur illa historien är skriven så tycker jag ändå att det fungerar. Mm. Ja det är väl det som, som fungerar mest i Bright så är det Jacobi här och jag håller med Joel Edgerton han eh, är väl den stjärna som lyser eh, klarast i, i den här filmen. Eh, där finns ju känsla och närvaro här och det blir mer imponerande med tanke på att han, han har ju lite maskering på sig också som han ska agera genom också. Så här får han ju anstränga sig än mer men jag tycker ändå att, att, att känslan och... och kärnan i den här karaktären kommer fram riktigt väl och ja, det är inte utan att man, man fattar lite tycke för Jacoby här faktiskt så det, det var ett, ett nöje faktiskt att kunna följa den här karaktären för han har ju en, en, en väg att gå åtminstone och det är en intressant väg att gå. Det är må hända inte något världsomvälvande här och något helt unikt utan vi har ju sett den här karaktärsutvecklingen för den här typen av karaktärer för. Men eh, det, det fungerar ändå. Och, eh, man, man, man får verkligen en, en känsla för vem Jacoby är och bara på grund av. Eh, Presentationen av, av denna orken så kan man bilda sig lite av en, en uppfattning om hur orksamhället egentligen är uppbyggt och hur det fungerar just på grund av att Jacobi är utstött där och han hela tiden längtar in och blir en del av, av den här gemenskapen. Så ja, man, man kan lära sig någonting där om världen åtminstone om man anstränger sig lite, men det, det banar mig inte så mycket, men det, det är ändå tillräckligt för min del i det här fallet. där Så ja, det är helt okej okay. från Joel Edgerton. Det är, det är mycket bra jobb att han får inljuta lite liv i den här filmen och, och det var mycket behövligt, tyckte jag. Det var ju faktiskt det. Och med tanke på hur, hur livlig den här filmen hade kunnat vara så så är det ju synd att det bara är en figur som känns levande. Men för all del, en är mer än ingen. Och det ska vi nog vara tacksamma för att det ändå fanns här. Och det finns ju många andra rollfigurer också, men de är väldigt svåra att prata om utan att man spoilerar hela filmen och vi vill ju faktiskt inte göra det här även om den är platt och förutsägbar i många sammanhang så, så finns det ändå lite överraskningar här att ta del av så de ska vi inte förstöra men det är ju Ward och Jacoby som är viktigast och ja kunde varit bättre, kunde varit sämre Någonting som däremot fungerar riktigt bra måste jag säga. Det är ju kostumeringen här. Mm. För eh, jag var väldigt imponerad över orkarna i den här filmen. Man hade kunnat gå ännu monstruösare och ännu överdrivnare än vad man har valt att göra. Nu har man valt att ha grunddragen kring den klassiska orken med huggtänder och ett väldigt grovt utseende. Men man har ändå strömlinjeformat dem så mycket att det är en, en förhållandevis enkel kostymering ändå. Nu vet jag inte hur många timmar i sminket som de olika skådespelarna har suttit men jag kan föreställa mig att det hade kunnat vara mycket, mycket värre än det är. För det är en, det är en snygg, enkel sminkning som ser enormt realistisk ut. Mm. Ja, jag vet inte hur, hur enkel den är egentligen det, det ligger säkert många timmar i sminkstolen för att, att få den här färdig även med, med färdiga eh, latexmasker eller delar av masker som man, man klistrar på och, och sminkar över så ja, det, det är mycket arbete där och jag håller med, det är imponerande, jag, jag tycker också om, om utseendet här på, eh, på orkerna, Må hända är jag inte så förtjust i eh, det här nästan eh, kamofor flarsränderna på, på orkerna här, att eh, det må hända var lite mycket och kunde tonats ner lite grann, men alltså utöver det så eh, tycker jag att de har ändå fått en, en, en bra form på det hela där och ja, det, man kan säga vad, vad man vill om det mer mänskliga anledtsdragen hos orkerna här, men eh, jag tycker ändå att det, det, det fungerar eh, riktigt väl det ger en, en distinkt look och jag är även imponerad av hur väl ansiktsuttryck kommer, eh, lyser igenom eh, själva maskeringen här mm. så eh, det är ändå en en specialeffekt som är väldigt lättformlig och som tillåter olika ansiktsuttryck och så. Så det, bara det tycker jag är också väldigt imponerande. Så här har man lagt mycket kryt på att realisera orkerna och ja, det, det är ju verkligen inte filmens fördel. Det är det sannoliken och när jag säger enkel så menar jag givetvis att de har dragit ner på de här överdrivna maskeringarna som man kan se i andra filmer när de vill verkligen få fram det monströsa i ansiktena. Men med sådana masker så blir det ju desto svårare att skådespela. Så de har ju slimmat ner det så mycket som möjligt för att ja, grunddragen ska finnas där. Men skådespelaren under kan göra ansiktsuttryck. Och på det sättet så är det ju imponerande. Och det kräver ju sin teknik naturligtvis. Jag är helt övertygad om att de har provat, effektiviserat och gjort det så... Ja, användbart som möjligt för att det ska fungera rakt igenom. Och det arbetet applåderar jag. Det är enormt snyggt. Till från alvorna här, för det är nog den lataste kostumeringen jag har sett på väldigt länge. Det är i princip att de har sina spetsiga öron. Någon har eh, kammat dem ordentligt. Och så har de väl... Ja, i alla fall i vissa sammanhang såna här linser på sig för att de ska se lite magiska ut. Jag vet inte riktigt vad det ska föreställa. Men det är all kostymering som alvarna får. Och visst, de är tjusiga, de har valt skådespelare för att verkligen få fram det alviska. Men jag är inte så imponerad på den fronten. Nej det, det är sant. Här har man inte lagt lika mycket krut alltså. Här eh, har man satt på spetsiga öron och eh, gjort lite bakåt slick på, på frisyren och sen får det liksom vara nog nästan. Och ja det, det, det är verkligen en en slimmad al alvstereotyp här och ja man hade kunnat göra mer med det definitivt. Nu verkar man mer vilja få fram det här eh, ybervita hos den alviska rasen att det, att det nästan ska kopplas till eh, vita människor. Att eh, mm. de har tagit den rollen i, i det här nya samhället och det ska vara eh, de som står över allt annat och är de mest eh, mäktiga och, och kraftfulla och så vidare och så vidare. Så eh, de de vill ju säkert bibehålla så många mänskliga element som möjligt där också eh, av den anledningen kanske men ja, man, man hade kunnat eh, snitsa till det lite mer gjort Någonting extra som, som särskiljer de som, som dras här också tycker jag. Så eh, det kan må hända vara lite lathet i farten där. Men eh, alldeles ska ju vara så, så fina och präktiga och pråpra och sådär. Och ja, det, det har man ju lyckats... Eh, Åstadkomma på, på sitt sätt i alla fall men eh, ja det har varit mycket minsta gemensamma nämnaren i, i det här fallet tror jag. Nu ska ju tilläggas att alvarna är ju den ras som är med minst i den här filmen mm. utav olika anledningar de är där, hust hust harkel harkel, men det är inte dem den riktigt handlar om utan det är ju Jacobi det är ju Ward och det är ju deras situation samtidigt som man vill utforska hur, hur synd det är om orkorna hur missförstådda de är och ja, det råder ju inget tvivel om att orkorna är ställföreträdare för den svarta populationen i USA, medan alvorna är de vita, det är det är väldigt grovhugget kan man säga. Och för all del, det är en viktig fråga som man behöver ta upp. Det här med raselement och hur man behandlar folk beroende på hur de ser ut och så vidare. Men jag, jag tycker inte att det är särskilt snyggt genomfört här. Särskilt med hur de väljer att presentera alvorna. De, de hade kunnat göra det snyggare. Och det gäller både hur de är skrivna och hur de är kostumerade. För nu är det bara... Rikeman i Los Angeles. Det, det är ingen större skillnad. De kör runt i sina snygga bilar, i sina mm. propra med solglasögon och ser överlägset på allt och alla. Jag vet inte riktigt om det skiljer sig så mycket på um, överheten där borta i Hollywood. Det är ju mm. så som filmstjärnorna agerar mot varandra. Ja, det, det kan må hända vara en allegori för, för Hollywood här istället, att vi tolkar in rasfrågan här istället när det rör sig om en presentation av hur Hollywood-systemet fungerar och, och så så det, det kanske är någonting att, att fundera på det, det är nästan värt att se om filmen bara med det i <laughs> åtanke kanske men ja som sagt, det, det kanske inte är mycket bevänt med med alverna här de, de de ser ju snygga ut och har snygga grejer. Det är, det är bara yta där liksom och inte så mycket mer. Vi får inte lära oss någonting om, om alverna egentligen i, i Bright här men å andra sidan det, det är inte det filmen handlar om heller utan de bara är med på ett litet hörn här för att vara lite, lite hotfulla och, och överlägsna som Albert tenderar att vara tydligen mm. eh, så att det, ja, det, det är inget som man blir direkt förbannad på men eh, det är någonting man kunde ha kanske arbetat lite mer på eh, men eh, sen har vi ju även lite Lite digitala kreatur i, i den här filmen också som eh, står för lite, jag vet inte, brutal komik eller vad man ska kalla det för och eh, man får se lite grann hur mycket... Eh, Eh, krut man lägger på den eh, digitala efterarbetningen här och eh, ja, jag tycker ändå att eh, man på, på datorfronten har ändå lyckats få in effekter som fungerar rätt så okej okay när det gäller eh, generering av, av eh, datorskapade figurer här och hur de implementeras i, i, i resten av filmen så eh, på den fronten måste jag säga att det, det är, det är en riktigt kompetent utfört Ja, jag misstänker att det är feerna som du pratar om när det mm. gäller det digitala här, för feer är snarare skadedjur i den här världen. Och det är ju en lite intressant tolkning som de har valt att göra där, en som jag uppskattar och kändes väldigt fräsch faktiskt. Så måste jag ju säga att jag, jag tycker att det är en okej okay effekt, det är ingenting som överväldigar men det ser inte dåligt ut, absolut inte. Det fungerar för vad det är och man ska väl ändå understryka att den här filmen är ganska sparsmakad när det gäller digitala effekter. De finns där där det är relevant och de används väldigt effektivt. Det är nog så jag skulle beskriva det. Snyggt och effektivt men inte särskilt överdrivet. De har inte mm. kört någon digital unani här och det är jag tacksam för för det, det är redan mycket att smälta som det är och att lägga på alldeles för mycket digitalt efter hade kanske varit att ta i alldeles för mycket i överkant. Var det en specialeffekt som jag verkligen gillade på Digitalfronten? Det är de här stackars offren som har råkat ut för magi hos Hakel Hakel. Som ligger och halvbrinner när polisen kommer till platsen. Det var både kusligt och snyggt samtidigt. Det fick i alla fall mig att tänka två gånger innan jag skulle vilja ge mig kast med magi. Ja, det, det, det var en effekt som verkligen berättade någonting, som tillförde någonting till filmen och som var väldigt bra genomförd. Så det håller jag med om. Och det var verkligen bra implementerat i, i filmen här också med, med snygg ljussättning dessutom som eh, dolde skavankerna. Och ja, det, det är precis som man ska genomföra det hela. Så det håller jag med om. Det, eh, det gav verkligen en känsla till, till scenen. Och ja, det är just det... –specialeffekterna är, är tillförd, så det kan jag verkligen äh, applådera. Ja, –Ja, jag är riktigt imponerad faktiskt, för det känns ju som att man har varit återhållsam– –och idag är det väldigt ovanligt. Det brukar ju vara som så att man trycker in så mycket som möjligt istället– –och när man väljer att, att dra åt svångremmen så brukar resultatet bli desto bättre– men om vi lämnar effekterna och tittar mer på kameraarbete och liknande så måste jag säga att det är en, det är en ganska typisk polisfilm vi ser här. Åtminstone en modern actionpolisfilm för det är den typen av kameravinklar. Vi ramar in staden väldigt snyggt, vi har en, en väldigt närgången kamera när vi har dialog och vi har ja väldigt många snygga actionsekvenser också. Ingenting som överväldigar mig absolut inte men jag tycker ändå att det är inramat på ett sätt som känns klassiskt när det gäller ja, polisfilm samtidigt som de ändå tillåter en viss kreativitet för att man ska få känslan av att den här världen är ändå lite annorlunda. Mm, ja, jag håller med till, till punkt och pricka där faktiskt. Man eh, baserar fotot här på, på något klassiskt, precis som du säger, med, med polisfilmen här. Eh, har det mer åtstramat i, i kameraarbetet och ja, man får ändå en, en bra effekt av det hela och eh, när man sedan låter färgerna kanske vara lite dovare och ja, nästan lite skandinavisk i, i utseendet om man tänker skandinavisk <laughs> polisfilm. Um, så det har lite av, av den stämningen emellanåt också skulle jag vilja säga. Och sedan så kommer ju det här mer fantastiska elementen med in i berättelsen och ja, fotot följer ju med lite grann då, och, och blir lite mer extravagant. Inte allt för mycket utan bara precis vad som behövs där för att ge lite, lite umf till det som händer i historien här. Så jag tycker att, att fotot äh, inte har några problem med att och, äh, gå i häl med, med vad filmen försöker berätta. och ja, man, man baserar fotot äh, utefter historien här och det, det är... Det är helt eh, okej okay genomfört på, på alla sätt och vis. Jag har inte något att klaga på direkt när det gäller kamerarbete, foto, eh, ljussättning eller något sådant här. Utan det är, det är, det är så här standardmässigt, men eh, helt okej. Okay. Det är inget så här extremt eh, härligt att få uppleva, men eh, man gör precis eh, det man behöver för att och berätta historien effektivt. Och ja, det kan jag ändå uppskatta tycker jag. Jag tror att det hade blivit mer en chock om de inte hade haft kameraspråket som hör en buddy cop film till i den här utan hade satsat på något mer experimentellt. Då hade det nog känts väldigt fel eller missvisande eller udda på något sätt. Man har nog valt stilen med stor omsorg för att verkligen få fram rätt känsla här och det är ett gott val även om det är en stig som vi redan har passerat ett par gånger så är det de fantastiska elementen som kommer in i historien som ska vara det nya och spännande, inte kamerarbetet. Och vad gäller färg, inramning och ljussättning så så tycker jag att det är snyggt, det, det är ingenting revolutionerande på något sätt och vis men det är ändå någonting som känns fullgott och värt sina pengar det känns inte bortkastat på något sätt och det är välkommet samma sak musiken här för vi har ändå spår som ligger och trycker i bakgrunden med ljud och inlevelsemusik och liknande och det förhöjer oftast det som händer. Ingenting som jag kanske hade lyssnat på när jag sitter och arbetar eller är ute och promenerar men det fyller verkligen sin funktion i filmen. Mm, ja, det, det gör det till stor del Alltså att det, det jobbar också för att, att Stärka berättelsen här också med, med ett undantag Tror jag när det gäller musiken och, och det är det här standardspåret Som de kör i klubbscenen Som de besöker här Som Oh, jag, jag, jag blir så frustrerad. Det, det är, har gjorts så många gånger för precis den här typen av musik i precis den här typen av scener, de här industriella högljudda tonerna och det, det är bara liksom copy-paste här. Man har klistrat in standardgrejer precis som så många andra filmer före dess tid och där blev jag... Eh, riktigt irriterad på, på musiken tror jag för där gjorde den sig påminn på helt fel sätt men, eh, men annars så eh, tycker jag att det var eh, ändå eh, bra ljudspår här och man har ägnat lite tid för att hitta någonting som ändå kan, kan passa filmen här så eh, jag har annars inte något ont att säga om, eh, om musiken faktiskt det är kanske som så att David Eyer har köpt den där cd-skivan med eh, copyrightfri musik. Så han är väldigt envis och vill använda den i allting. Men ja, vem vet, vem vet. Jag förstår precis vad du menar. Det är väldigt typisk musik för den här typen av film. Och scener som ser snarlika ut låter lika också. Det är ju naturligtvis lite små -tjatigt. Med det sagt, i övrigt så fungerar musik och bild alldeles utmärkt. Jag har inte något direkt att klaga på här. Inte heller på klippningen. Det, mm. det flyter på riktigt snyggt och allting känns som att det fungerar. Det, det är en visuellt väldigt, väldigt stimulerande film även om den kanske inte är originell. Mm, Ja, det, det är så att man, Alltså man har ju verkligen... Eh, fått göra ett hästjobb i klipprummet här tror jag för att försöka få ihop det här till någonting som faktiskt fungerar eh, och försöka få ett, ett flyt i den här berättelsen som eh, är en, en en jävla soppa helt enkelt alltså. Eh, men alltså resultatet eh, Klippmässigt går det inte att klaga på. Här har man verkligen ansträngt sig. Och, alltså man har fått till en, en bra ark i, i berättandet här. Det flyter ändå på bra med eh, etableringen, spänningshöjningen, eh, problemet, hindret som ska uppnås, klimax och avslut. Ja, det eh, har ändå en... En bra kurva som det följer och ja, det, det måste jag faktiskt applådera för klippningen har, har nog gjort att den här filmen har ja, kunnat bli någonting man kan titta på överhuvudtaget istället för en, en ny Suicide Squad kanske där det bara är total kaos. Här har man Fått lite fason på filmen i, i klipprummet här och det banar mig tur för jag, jag tror det hade kunnat sluta betydligt sämre än så här så här får man ändå en film i slutändan och något som man kan följa från början och till slut. Det det må hända inte någonting som är, är logiskt alla gånger och som man förstår alla gånger. Men det är bara när man är en komplett film och, och jag, klipparna måste ha en stor del av äran för det tror jag. Så då måste vi alltså omvärdera klippningen och säga att den går från att vara bra till att vara helt fantastisk med tanke på vad de ska försöka få ihop. Då är de värda en liten applåd och vissling måste vi säga. Men med det sagt så är det väl dags att börja slutsummera Bright. Och hmm, det är en film som väcker känslor men kanske inte på det sättet som de hade tänkt. Det finns mycket bra här men också mycket som försvinner i röran. Och det kommer ju att färga vårt slutbetyg. Ja, det, det, det kommer det ju att göra. och Ja, Bright det, det är ju en film som ser ut att vilja väldigt mycket åtminstone. Det, det, det får man väl erkänna. Man, man vill behandla rasfrågor på ett nytt sätt genom att, att föra fantasy-element in i, i modern tid. Och man vill även göra en, en lättsam och, och actionfylld kompispolisfilm. Man vill kunna växla mellan dessa båda delar konstant utan att något av dess beståndsdelar blir lidande. Och... och det går ju naturligtvis inte. Bright har ett, ett hyggligt koncept här. Som tyvärr inte utvecklas till mer än en, en enda salig röra. Till, till att börja med är, är världsbyggandet så, så obefintligt. Att man inte kan bilda sig en, en bra uppfattning om var vi befinner oss. Och vilka personerna vi följer är. Och vad det är som driver dem. Och att... Introducera örkarna som den nya svarta rasen i världen. Det är ett intressant grepp, men man lär sig inte mycket om deras kultur eller trosystem eller någonting. Det är bara tomma ord som kommer ur deras munnar när de pratar om ja, så att säga orkiska begrepp. Och därför är det svårt att bilda sig en uppfattning om vem det är och vad det tror på. När man sedan parar huvudorken Jacobi med människan Ward som inte tror på någonting eller på någon för den delen så finns det inte mycket att tillföra berättelsen. Vi, vi vet inte någonting om någonting i den här världen och det blir inte så mycket bättre under filmens gång tycker jag. När sen rasallegorierna är, är, är, är tvetydiga och, och illa konstruerade så jag börjar jag få en lite bäst i, i halsen. Så finns det något e egentligt innehåll i Bride förutom ja, ytan som ja, mest består av en, en cool men ganska tom idé. <sighs> Nej, skulle jag vilja säga det. Man, man har tydligen inte ägnat många tankar om vad det är man berättar och hur allt hänger samman, men... Ja, så pratar vi om en film med manus av Max Landis och med regi av David Ayer. Även om, om filmen följer en hyfsad dramatisk kurva och är, är kompetent filmad så... är det inte allt för mycket behållning man får av Bright. Det, det är bara tomhet maskerad som en samhällskritisk actionfilm. Det finns inte mycket rimmer i zon här och det är bara mest en skenhel i predikan som, ja må hända, inte är väldigt irriterande eller brutalt pråfrestande men eh, inte heller direkt engagerande eller givande på något vis om man frågar mig. Eh, det här är en, en film som jag helt enkelt inte hade en aning om vad fanken den höll på att berätta. Bright var, var mer upptagen om att försöka se cool ut istället tror jag. Ja, när det gäller att presentera känsliga ämnen på nya och tankeväckande sätt så kan vi ju konstatera att Max Landis nog inte är rätt person för det är väldigt grovhänt hanterat och inte särskilt snyggt. Man kan ju naturligtvis få ut en del när man tittar på filmen med det i åtanke, men det, det ger inte så mycket skulle jag vilja påstå. Väljer man att se den här bara som en actionfilm med fantasyelement, så får man nog ut mer av Bright än annars. För så mycket socialpolitisk kritik finns här inte och den som finns är... På en högstadieelevsnivå och det kan vi nog betacka oss faktiskt. Ser man den som filmen den kan vara så finns det mycket gott här. Jag gillar polistemat. Jag gillar att vi har fått in nya arter som gör att världen är mycket intressantare och ännu mer spännande. Det, det tillför ju någonting som kan utvecklas till något helt fantastiskt. Men Bright tar inte chansen att utveckla särskilt mycket utan världsbyggandet hålls på en väldigt enkel och lat nivå som jag verkligen beklagar. Den här filmen och den här historien förtjänar så mycket mer bara på grund av de koncepten som de använder. Jag måste säga att Netflix har tappat bollen här och det förvånar mig för Netflix brukar ha... Bättre sinne för kvalitet. Med det sagt så gillar jag dynamiken mellan Jacoby och Ward. Jag gillar vart historien är på väg. Jag gillar konfrontationerna. Jag gillar det visuella arbetet. Ja... Kort sagt så gillar jag väldigt mycket i den här filmen men tyvärr kan det inte kompensera många utav hålen som finns i den. Den är bristfällig, den är illa genomtänkt och slutresultatet blir en enda röra. En underhållande röra måste jag säga och jag kan faktiskt tänka mig att rekommendera Bright- men med den lilla varningen att det är en väldigt rörig och ofärdig film, tyvärr. Ja, det, det lämnar ju en del att önska, men det var inte en fullständig katastrof i alla fall. Bright hade kunnat vara betydligt sämre och vara en film som man får en att spyga alla. Och så långt ska man ju inte gå. Det, det finns ju bra saker här, men... Ja, att man inte gjorde mer med de, de härliga spännande elementen i den här filmen det är, det är någonting som ja, det är, en, det är en stor försutten chans här helt enkelt. Ja, och särskilt med tanke på hur mycket pengar som man har sänkt in i det här projektet också då, då kan man ju tycka att vill ni inte ha avkastning på det här och göra någonting som folk gillar så att ni, ni kanske kan få göra mer projekt i den här stilen och då hade man kanske skulle välja vilka man arbetar med med större omsorg. Mm. Men ja, nu har vi den här filmen. Den är inte en fullständig katastrof skulle jag vilja säga och förtjänar kanske inte allt hat som internet har kastat över den. Samtidigt kan jag ju inte säga att jag, jag inte förstår var hatet kommer ifrån. Mm, nej, det, det, det, det finns viss grund för det även om det, det är säkert är överdrivet så det förslår. Det tenderade till att vara i många fall. Så. Det finns goda saker i den här filmen också. Det finns saker att uppskatta men som sagt man kunde ha arbetat vidare på det här konceptet innan man tog sig an och förverkligade tror jag. Ja, ibland så behöver man tänka både en, två och tre gånger innan man gör någonting. Och Netflix hade nog kunnat kosta på sig att fundera även en fjärde gång när det gäller Bright. Mm. Men nu ska vi lämna fantasyvärlden även om vi håller oss kvar i det moderna samhället. För vi ska ge oss av ut i förorterna och där händer det kusliga saker. Ja, eller gör det det? det ser ju så, så gemütligt ut här där alla går omkring och är vänner med varandra och alla verkar ha en, en så, så trevlig vänlig syn mot varandra och uppskattar varandra. Jag, jag, jag ser det här bara som en, en, en, en, en trevlig eh, sammankomst där eh, alla försöker å, å komma överens. Så, vad är det som är så, så skrämmande med det egentligen? Jo, för i likhet med alla andra idyller så finns det mer under ytan än vad som är uppenbart. Och så är väl även fallet i nästa film som vi ska ta oss an. För vi har ju ett par huvudroller som reser ut för att träffa föräldrar. Och när de väl är på plats så är det någonting som inte känns helt rätt. Men vad det är... Det är svårt att sätta fingret på, åtminstone till en början. Och det finns ju en hel del frågor som reses upp även i den här filmen. Även om man verkar vara väldigt progressiv. Mm. Det, det verkar ju så i alla fall. Och det här är väl en, en film som kanske tenderar att ta rasfrågan på. Lite mer allvar, eventuellt, och eh, vill jag eh, diskutera eh, ämnet lite lite djupare. Eh, kanske inte allt för djupt, men eh, med, eh, med ett koncept som har ett. Eh, ja, Oändligt mörker verkade det som så att det är en, en, en spännande blandning nästa vecka där eh, det finns ljus och mörker där ytan verkar så välpolerad men där det är någonting som eh, lurar där under så man får vara på sin vakt för allt är inte alltid som det verkar vara. Nej, vad den är för sammankomst vi kommer att ta del av så gäller det att man har ögonen öppna för det här kan nog sluta riktigt, riktigt illa om det vill sig så. Och vi vet inte vad det barkar men vi vet att det är någonting som har varit väldigt uppskattat och jag misstänker att du ser extra mycket fram emot det här för du gillar ju när det går kalla kora längs ryggraden. Ja, där, där trivs jag av någon anledning och jag har ju fått börja prata lite, lite läskigare filmer även här på vårkanten så det, det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så ja, ta, ta min hand här nu Danny om du känner dig lite rädd så tar vi och, och sticker härifrån och, och ger oss in i i förortsidyllen och se vad som gömmer sig där helt enkelt. Ja, jag ser fram emot att gå på det här cocktailpartiet även om det säkert kommer att sluta med att jag gråter blod. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.